Beraz, hori eh, eta bederatzi garrin, kaleko margo lehiaketari buruz hitz egiten jarrituko dugu datozen eh, minutuetan, eta horretarako gurean, Tamara Zastri eta Txane Carrillo eh, ditugu, kaixo, zermuduz? Kaixo, guna, guna, guna. Ogoita bederatzen garren ondarribiko kaleko margo lehiaketa eta osasun krisia e, osagarri krisia izango ezbalitz e, gertatu ogoita margarren e, edizioan egongo e, ginen esango dugu, e, bueno, ba, hilaren zeian iraganen dela aurten eta margo lehiaketa azira-aziratik hau da, mila bederatzen hundan laroita amalau garren urtetik emeki, bueno, emeki elkarteak baitaren ba, e, antolatzen du Eh? etagoazen bueno, ba, pixka bate oni buruz hitz eh, egtera aipatzen dugu hogeita bueno, bederatzigarren edizia dela, ibilbide luzea duen lehiaketa bati buruz hitz egiten ari gara. Eh, asteko ba, ba, alde oso pixkapate ba, eh, gogoratu nolakoak izan ziren hasiera eh, hauek asko aldatu da, azkeneko urteetan edo hasieratik, E, bai formatu aldetik, edo zein izango zen e, izan duen bilakaera lehiak eta berak? Bueno, guk azinen e, margo lehiak eta honekin mila behatzen da laro eta maleoan e, ondarribian e, arte eta galeria asko zeuden zein nahi du margo margolari asko zeuden eta arte galeria ere asko zeuden eta bueno, hortik e, Guk ere murbildu ginen, e, kultura munduan, eta ba, beste herrietan e, e, ikasi genuen bai Baizirila Olako leiaketak eta, bueno, antolatu e, martxan jarri genuen lehi, Ondarriko lehiaketak. Eta, bueno, hasi eran, ba, nahiko e, arrakasta izan zen zen, e, Deialde bat behali genuen, non, gipu, ezea, Euskadiko udaletxe guztietara, e, esan ez bueno, ba, guk presgeundela hori e, martxa jartzea. Eta, bueno, hasi e, inguruko jende, gehienak inguruko jende ziren, margonariak zien urbiltzen zirenak, e, ondarbean denok dakigu lekua proposa daudela margotzeko hori ez da esan beharikan eta etortze zirenak ba, baitare e, bertako paisaiak eta margotzen adituak ziren. Orduan hasierazik kalitatezko margoleak eta izan da. Ez, ez dugu inoiz ikusi e, ba beraka da bat edo e, beti e, kalitate alda, aldetik ba, oso margolari onak orkestu dire eta m, aldaketak, bueno, Tan, igual, garrantzitsona izan da habeste urtetan zehar gu bai ikusi ditugu e, emakume gehiago bildu direla. Margoleak eta honetara hasierakotan e, garaaiietan denak ia, ia denak gizoneskoa hasien. Baina orain e, emakume gehiago eta gain, gehiago hurbiltzen dire eta muran da askeneko urteetan hiru ba, zarien artean beti dagola emakume da bat edo bi e eh, kasu batzuetan. Eta bueno, gure e, asmoa da jarraitzea, zeren em, horrek e, ja uste dut Hondarribiko e, udan ja da fetsa señalatu bat, jendea ja badaki, agustuko lehenengo igandean, ba, betiro eh badagola aukera, ba, kalean ikustea jendea margotzen, zeren ba gaina bueno, leku beresietan jartzen dire eta jendea ibiltzen da baita ere ikusten jendea nola margotzen duen. Eta gero ba, e, aspaldiko parte egiten dugu gipuzkoa plazan e, bukatzen denian dena, eta jendea batari hurbiltzen da, ba, e, margolariak egin dituzten artelanak ikusteko zeen batzuetan esaten duzu sinizgarria dela, ba, egun batean e, nola aldte oloko artelanak bete. Uh -huh. Hor da, eh? batzutan harrigarria da, eh? horrako eh, lan bat egun bakar batean egin eh, egitea, eh, egin alizatea. Eh, tamara eh, aldi guztu pizka bate aipatu zeintzuk izango ziren, bueno, ba lehiaketa honetan, ba, parte hartzeko, bueno, ba, baldintzak edo oinarri nagusiak. Bai, bueno, edosei Margolarik parte hartu dezake, baldin eta 18 urte baino gehiago baditu. Hau da, parte hartzaia ezin du adin adintxikikoa izan. Eta e, izen emateak egunean bertan egiten dira. Goizeko bederatzietan, emekielkarteak moia batean duen egoitzan e, egiten dira izen emateak, bederatzietan eregitzen dira ateak, eta maikak bitarte, ba, margolariak, etortzen dira beraien kuadroak sehiatzera eta izen ematera. Gehienez, egun bidarregun zentimetroko artelan bat aurkeztu daiteke, Erabilidaiteke oleoa, akurela, akrilikoa, librea da, baina oso garrantzitsua da izatea ba, ondarribiko paisaia, bai? baldintza hori da, ondarribiko txoko bat islatu behar du bere artelanak. Eta ezin du izan argazki edo lamina batean oinarrituta tau da, paisaian beran ez unerritu behar da, eta originala izan behar du. Eta gero lanak ba, Gipuzkoa plazara eraman behar dira arratsaldeko bozetatik seietara hori da gure beste baldintza bat, eta seietatik aurreraia ja, ez ditugu artelanak mm -hmm. Zeren hor gero tarteuki bar dugu ba, montatzeko prestatatzeko eta gero epain- mailak ere etortzen dira beraien puntuazioak ematera eta ondoein ja egiten da sari banakeeta. Mm -hmm. Epai maia ipatu e, dozu, e, hori epa, nola osatua bat dago, nortzu dira e, osatzen duten, dutenak alegia. Ba, horten e, epai maia, epai dira, okerrez banago, orain izendatuko dituenak txanek. Uh -huh. Bai, e, bueno, e, azpibarratu nahi dut, e, milial behatziun dalaroita malau eskerostik gurekin dagoela Jaber Sagarzazu. Eta, e, behin dela bihazte edo, aipatu nionian berriro, zeren, ja, por supuesto esaten zuena, esan zuena, oh, noski, <risa> <risa> bere erantzuna. Horduan, bera gurekin dara maia, hoi eta marrurte baitare, e, hori fijo da. <risa> eh? Eta bitartorretan pasaderea hainbat, epaimai, hainbat, eta gaina ospetsuak, batzuek, ja, gurekin ez daudenak, beste batzuek, bueno, pues, beste zere ginean daudenak. Eta horre, neokiko dugu eh, Sara Otaino, beraz, margolaria denez baitare, Raquel Salinas, baitare, Marijose Noain eta Julia Lasa. Mm Hore -hmm. dira, ba, horrengo eh, epai maia, maia eh, bideratuko dutena. Mm -hmm. eh, normalean, E, beti esaten digute beuren ez bai da bukatzen denean oso zaila izaten bai. dela aukeratzen. Bai, Ergati, gotxegoara bera e, bat azpez, bueno, zenbate jende, zenbate margolari parte hartzen duteile jaketan? Ba, bat, azkeneko temporadan ogoita marbatera. Mar. Bai, segun, urteak, mm. segun eta nola e, gertatzen den baina bueno 30 batera bai uhum. bai 25 30 hortartean ibiltzen da beti ja establea da ba. bai esango dugu bueno lehiaketa honek baita ere sareak dituela ezta bai eta sentoki izango ziren aurtengoak eh aurtengoak e, bueno eh 4 daude e, lehenengo saria E, da dirutzat e, kopuru gure ustez nahiko potolua, mila euro, bigarrena zazpiron euro, hirugarrena e, bosteun euro, eta akzesita bat e, jarri dugu baita ere gain dela urte batzuek, E, eta hori atretzo marko denda da, irungo atretzo marko denda jartzen du enmarkazio bat. Bai. Eh? Eta guzti hauei e, lau zari ematen maten diogu e, opari bat. Uh -huh. e, ja, eta jazpaldian harremanetan gaude ondarribiko kofradia den eta kofradia berakin, eta bueno, ba, oparia opari hori tartean dela bai. ba, produktu, bertako bai. produktu horiek izaten da. Uh -huh. Baina, Bueno, aipatu dugu, beraz e, aurtengo leieketa, e, urtero bezala gustoren lehenengo e, aste guru horretan iraganen dela, iaren zeian kasu honetan. E, eta, e, faltaza eguna da, bueno, ba, azpi marratzea edo aipatzea izenak emateko e, edo kasu honetan bai emeki elkarterekin harremanetan e, jartzeko eta izango zen ba, biderik e, zuzenena. E, abustuaren zeian bertan, moia bat kalean daukagun elkartera etorri bardira, eta bertan ematen da izena. Ezin mm -hmm. da emailez egin edo aldo, aldategi bidez. Aldo. Zuzenian etorri bardira abustuaren zeian, goizeko bederatzitatik amaiketara, elkartera mm -hmm. eta hor egongo gara. Oso hongi, bueno, eh, animatuko ditugu baitari eskualdeko eh, bueno, artistak, kaso honetan, Haibatu dituzu e, emakumeak, e, bueno, ba, askeneko urteetan ba, beraien parte hartzea e, emendatzen ari dela. E, Gaztei dago kionez, emakume gazteak ere, animatzen ari dira, geroz eta gehiago, e, ari dira parte hartzen. Bai, bai ala da, eta zanek esan duen bezala, urtero sari duen artean gutxienez bato bi emakume baditugu. Eta maiz izaten dira gazteak, emakume gazteak. Bueno, ba, horrekin gelditzen gara, eta baitare eskualdeko artistak animatuz. Eh? E, mi, esker e, benetan magurean izateagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ili, esker.